Jeste i kome nema početka a i zbog svoje bezgranične ljubavi i zbog svog velikog čovekoljublja jeste prisutan i ovdje u vremenu i u prostoru pri tome ne gubeći, ne gubeći ništa od svojih božanskih osobina nego samo svojim snishođenjem i svojom ljubavlju darujući nama koji imamo i početak i koji postojimo u vremenu i koji prije nego što se sjedinimo sa njim nemamo baš neku vrijednost, nego naprotiv vrlo loši i očigledno nepotpuni i vrlo često usled odvojenosti od njega to jest od Boga vrlo pokvareni i vrlo zli dakle za nas nema veće vrijednosti i nema ništa značajnije od toga da se vratimo u zajednicu sa onim ko nam život dade se vratimo zajedno sa onim od koga grijehom neposlušanja otpadlo smo prevareni onim ko prvi otpade pa iz zavisti kojom i dan danas gori bismo povučeni da zajedno sa njim učestvojemo u mraku Bogo zaborava i u adskim tamnicama dugo bili zatvoreni dakle nema veće vrijednosti i većeg značaja i veće radosti za človjeka od povratka Bogu a evo braće se sestre ovom svetom ilanđajenju kako sin Boži govori a sam otac uz a evo duhom svetim te riječi sve pa do dana današnjih prenosi svoj djeci pažljivoj i poslušne djeci prenosi riječi koje smo upravo pročitali i strašne i se kaže da citiramo je meni predao otac moj i niko ne zna sina do otac niti Otca ko zna to sin, iako sin hoće kome otkriti. Vidite, braći i sestre, kako su to snažne riječi i kako u isto vrijeme ih utješne. A za nas je danas posebna radost to što smo se sabrali oko čovjeka i oko svetog imena i svete ličnosti prepodobnog Justina Novog Bogoslova, kome su otac i sin kroz crkvu pravoslavnu, a silom i dejstvom duha, božanskog duha svetog, otkrili strašne i svete istine, braće i sestri. Tako da je velika čast biti u društvu i veliki blagoslov, da se imati u sebe, imati u svojoj crkvi nekoga ko je tajno vidac, kome je sin otkrio oca i kome je otac otkrio sina, a sve onim koji otkriva, koji uvodi u istinu, dakle, Duhom Svetim, veliki je blagoslov imati za prijatelja, imati za bližnje, imati za svetitelja svoje crkve, svoje zajednice, svoje svete porodice, nekoga ko zna nešto više od tebe o Bogu. Zato, braći i sestre, svetitelj, je najveće bogatstvo jednog naroda. Svetitelj ne može se porediti ni sa kakvim drugim bogatstvom da sad ne nabrajamo šta mi sve danas doživljavamo za bogatstvo i oko čega se sve ne otimamo. Treba da znamo i ovaj praznik nas obavezu i poziva da prepoznamo u prepodolnom Justinu, Ćelijskom i u svakom drugom svetitelju naše crkve, da prepoznamo ogromno bogatstvo braća i svesta. Jer kroz svetitelja, pogotovo kroz svetitelja ovog formata, dakle blagovjesnike, ispovjednike, propovjednike i učitelje crkve, jer to je jedan od najvećih i najskupocijenijih darova duha svetova je dar učiteljstvo, braći i sestri. Veliki dar, jer kroz njega se velike tajne i velike istine otkrivaju narodu Božije. Zato i mi zaista treba da smo vrlo bolagodani, da smo vrlo radostni, braći i sestri. I da smo smjeli ohrabljeni time što nam je Bogu u ospudna vremena podario takvu veličinu us zaista ravno apostolnog vladnika Nikolaja Žičku da je podario ovakvog jednog bogoslova novog bogoslova crkve novog podvižnika novog ispovjednika u liku prepodobnog Jusina Ćelijskog i dobro smo radili braći i sestre što smo se večeras sabrali na ovaj način. Nismo pogriješili i nismo pretjerali. Ova gdenija svenoćna, to je vrati sestre od ogromne koristi za našu dušu, besmrtnu dušu. Znate kako duša ima potrebu i želj za molitvo? Kakvu duša ima želj za Bogu? i za Bogo opštenje. Duši je, braći i sese, molitva vrlo važna. Tu su njeni nervi, kako sveti oci, njeno disanje. I zaista, mladepo što smo mi poprečno tjelesnog nastrojenja, pa na molitvu početku izgleda naporno i teško. Pa još, ako krenu da nas ubjeđaju da ne treba mnogo na i da molitvu skraćujemo, mi, braći i sese, time i na taj način sebe očišćavamo velikih utjeha i velikih poglavotskog tako da svеnoćna bdеnjе da dakle, kojem molitva ovog tipa velika radost za dušu i velika banja za dušu duša svete sestre banja u otim сложно спори дугачки одтеготим службар Znaju to naši sveti oci, znaju to naši svetogorci, pa vrlo često se ukupljaju na ovakav način, boravajući u hramu po 14-15 sati, ne žuleći da izađu, čak tugujući što se denije završava, ali sa nadom da će ga opet biti, jer, braći sestre, mi smo svi krenuli ka vjetnosti. Ili ka carstvu nebeskom, ili ka tame i pakova. Treće varijante nema. Tako da je vrlo važno da to shvativši, da to povjerovaši, da se polako spremamo, braće i sestre, za to neprestano bdenje, za to neprestano liturgisanje, za neprestano, braćo i sestre, Bogo opštenje koje Carstvo nebesko jeste. Zato je mnogo važno da se navikavamo na movitvu, da um smjeravamo ka nebu, ka Bogu, volju i srce. A sve to daje movitva ovog tip, Ona angažuje čitavo bić, uključuje čitavog čoveka, braćo i sestre, to blagodatno bolje movitve. Posebno važno je glasiti da se ovo denisanje završava božanstvenom liturgijom. Dakle, nismo krenuli prazno i nismo krenuli bez cilja i svrhe, nego ovim putovanjem, ovim maršom, molitvenim marširanjem, idemo, braći i sestre, ka nebeskom Mirosavimu, ka svetoj božanstvenoj liturgiji koja ima drugačiji ukus i drugačiju doživljaj sve liturgije kad se do, ne, do nje dođe kroz svećnošteno bedenje. I sigurno smo da se premudnjava Justin raduje večeras. Raduje je jer se mnogo napao braće i sestre i mnogo natugovao gređajući svoj narod kako se bukvalno raspada kako on to govori koliko se u smrdiju, pro, veš. Tako da ga sigurno raduje svako okupljanje, ne samo njegovo ime, nego svako okupljanje po hramu Božjem, po preselu Božjem, po imenu i sve imena Božjeg svetinja Božje. Sigurno je da se raduje što smo se večeras sabrali i u njegovo ime i u njegovu čas. Naravno, uz njega sa njim idući naviše ka samom prestovu Otca Nebeskog kome treba da se klanjamo zajedno sa Sinom i Duhom Svetim, čemu nas je On vrlo revnostni, vrlo odgovorno učio i dan dan nas uči kroz sve divne i Boga nadahnute spise. Tako da dobro smo učinjali, braće i sestri, daj Bože, da nas ogogosim kako se kaže u njegovom tropavu, da nas ulogosi, da nas nadakne, braće i sestre, duh sveti, da duhom svetim u našoj crkvi zaista vidimo prisustvo tri svetog Boga i da se što češće okupljamo na ovaj način, da kroz Denija čekamo, braće i sestre, i dočekujemo gospoda a i čekamo ga onom njegovom konačnom drugom do vas i na da već pripremljeni, kondiciono, spremni, dočekamo ga i da budemo uzneseni na oblacima i da uvijek sa gospodom budemo nerazvojni, neraskidili u carstvu nebeskom, a sve nam to daje crkva i sve to možemo kroz molitvu, posebno kroz ovakav vid molitve, kroz srnoćna i praznična predemlja. Neka bi Gospod svima nama dao takvog duha, takvog nastrojenja, takve želje, želje za Carstvo nebeskim i daj Bože postvarenje te želje u nebeskom Jerusalimu. Amin Bože. Daj.